Qaf surəsi 45 ayədir Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Qaf, şanlı Qurana and olsun Bəli, özlərindən qorxudan bir peyğəmbər gəldiyinə təccüb etdilər Kafirlər dedilər, bu əcayib bir şeydir Məyər biz ölüb torpaq olduqdan sonra diriləcəyik Bu qeyri-mümkün bir qayıdışdır Həqiqətən biz yerin onlardan nəyi əskiltdiyini bilirik Tergahımızda her şeyi hifseden bir kitab vardır. Lakin onlara hak gəldikdə onu yalan saydılar. İndi onlar dolaşıqlıq içindədirlər.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 üzülmüş. Hündür qurmaq acıları bitirdik. Bəndələrə ruzi olsun deyə. Biz o su ilə ölü bir məmləkəti cana gətirdik. Qəbirlərdən dirilib çıxmaqla belədir. Onlardan əvvəl Nuh tayfası, Rəs əhli, Səmud qövmu təkzib etmişdi. Ad, Firon, Lut qardaşları, Əykə əhli və Tübbə qövmu. Bunların hamısı peyğəmbərləri təkzib etdi. Və mənim də onlara vəd etdiyim əzab gerçəkləşdi. Nəyər biz ilk yaradılışdan aciz mi qaldıq? Hey onlar yeni yaradılış barəsində şəhk şübhə içindədilər. And olsun ki, insanı biz yarattıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də biz bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq. Xatırla ki, insanın sağında və solunda əməllərini qeydə alan iki mələk oturmuşdur. Dediyi hər sözü yazmaq üçün onun yanında hazır durub gözləyən iki mələk vardır. Ölüm bir huşluğu həqiqətən gələcəkdir. Ey insan! Bu, sənin qorxub qaçdığın şeydir. Sur çalınacaqdır. Bu, vəd olunmuş gündür. Hər bir kəs bir sürüyən və bir də şahidlə gələcəkdir. Sən bundan qafil edin. Artıq bugün gözündən pərdəni götürdük. Sən bugün sərras görürsən. Yoldaşı diyəcəkdir, bu, yanımdakı hazırdır. Allah o iki mələyə buyuracaqdır. Atın cəhənnəmə hər bir inatçıl kafiri, xeyrə mane olanı, həddə aşanı, şəkk edəni.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 O isə yenə varmı deyə cavab verəcəkdir. Cənnət də mütəqillər üçün yaxın bir yerə gətiriləcəkdir. Bu vəd olunduğunuz cənnətdir. O, Allaha tərəf hər bir qayıdan, özünü günahtan qoruyan, rəhmandan onu görmədən qorxan və Rəbbinin hüzuruna haqqa dönmüş gərblə gələn bəndə üçündür. Ora sağlıqla daxil olun. Bu, əbədiyyət günüdür. Orada onlar üçün istədikləri hər şey vardır. Dərgahımızda isə ondan artıqı mövcuddur. Biz onlardan əvvəl özlərindən daha qüvvətli, neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. Onlar, görə sən, can qurtarmağa bir yer varmı, deyərək, ölkə-ölkə gəzib dolaşmışdılar. Şübhəsiz ki, bunda ağıl sahibi, yaxud hazır olub qulaq asan kimsə üçün öyit nəsiyyət vardır. Andolsun ki, biz göyləri, yeri və onların arasında olanları 6 gündə yarattıq və bizə heç bir yorğunluq da üz vermədi. Ya Peyğəmbər, artıq onların dediklərinə səbr et. Gün doğmamışdan əvvəl, batmamışdan əvvəl Rəbbini təqdis edib şəninə təriflərdir. Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra da onu təqdis et. Carçının yaxın bir yerdən car çəkəcəyi gün, dinlə. O gün insanlar dəhşətli səsi doğrudan doğruya işiləcəklər. O gün çıxma günüdür. Şübhəsiz ki, dirildən də, öldürən də bizi, dönüş də bizim hüzurumuzadır. O gün yer onlardan ayrılıb parçalanacaq. Onlar sürətlə çıxacaqlar. O, bizim üçün asan olan həşirdir. Biz onların nə dediklərini çox gözəl bilirik. Sən onlara zor edən deyilsən. Sən mənim təhdidindən qorxanlara Quranla öyüd nəsiyyət verir.